Här är podden om Skolsverige med mig, Karin Berg, som är gymnasielärare i Göteborg. Och med mig, Jakob Möllstam, som är grundskollärare på en skola i Göteborg. Vi sitter på varsin sidastan och kan nästan vinka till varandra. Och så ses vi en gång i veckan och poddar om saker som har hänt i Skolsverige och saker vi vill diskutera och testa på varandra då. nu spelar jag in i min patriotiska välvilja för detta ja land. det vänder roligt när eh det norska skidlandslaget dissade Sverige och sa att vi har ju inte hört den svenska nationalsången här i Norge så mycket på herr sidan så de kanske har glömt hur den låter någonting sånt där kör de eh eh efter m mm, Johannes Kleberg heter det ja. eller så Jag vet inte det är ingen skill rund jag vet ja, vad jag ska kalla. Han sa det, men då så kontrade ju Eva Andersson igår och gav damerna då när de hade krossat Norge så gav hon damerna eh en ett brev med den svenska nationalsångens texten. Eh och sa att vi får OS i fallet kommer vi får höra den ofta. Eh eller OS, VM i fallet. Ja. Så att eh, det det är, pågår en Norge-Sverige kamp i eh i, i Norge VM skidåkningen. Eh vet inte om det det gör ändrar om det ja, finns några andra länder än Sverige och Norge <laughs> som är med i det här VM:et, men det är en annan diskussion. Eh Nej. Nej. Men det är ju med det, men det vet inte så mycket stort va. Men men du blev vinnare på pucken. Det är flera, flera länder. Du var, var i fyra gånger i veckan som du var toppliststuderade inte någon så där eller någonsin med på topp 3. Det är ju ändå nice. Alltså det det verkar vara på uppgång. Så jag tror att den det det, var nog Jaha, det är nog mer för tidigt. Nej, alltså jag har ju vunnit allt på dom sidan. Eh och Norge har vunnit ja. allt på här sidan tror jag. Men det kanske man de inte hör då. <laughs> eh men okej. Okay. Nej, det var någonting. Jag såg de topplistorna oh, ja. så att åh spelar så själv sätter sticken för statistiken så att så ser P då kan jag vet inte jag kan <laughs> ingenting. Men statistik det är jag intresserad av. Eller hur? På något sätt. Eh Ja. Mm. Yeah. Eh men det, det är sagt det lördag morgon den 8 mars. Ja. Internationella kunnuderdagen jag ska inte säga grattis på kunnuderdagen för det betemas inte på det sättet. Eh däremot så kan vi konstatera att det är dagen efter någonting i speciellt på min skuldåkning eh som mycket knappt förstår och dagen efter att eh de har bestämt sig för ställningen de digitala nationella proven Karin hela Sveriges lärarkårs liksom David Motgoodet kan kämpa. Hur kändes det i segerintervjun den officiella segerintervjun? Nej, du har liksom bringat svenska staten på fall. Eh, framför dig blödande så bara, det ger oss äh. Så vad tänker du nu? Ja, jag känner väl Karl. Jag känner vi kanske inte att det var jag som fick det här på fall utan det var nog själva plattformen som dödade sig själv. Ja, yeah! <laughs> har du sett svensk media idag? <laughs> eh, vad sa du? Jag tror det finns på alla hemsidor. Jag ska inte död. Men har du sett liksom media då? Det känns som att du är överallt. <laughs> Ja, jag gör råkar ju hamna överallt. Alltså, jag vet inte hur jag beter mig på just det att jag jag jag alltså jag jag tror rätt media jag har ju en viss tendens att säga saker innan jag har tänkt efter helt och hållet så att det blir rubriker och det tycker media är skoj. Eh så och jag tänker att dokumentär är på ett sätt som är lite liksom kommuniserbart i media. Och om man är någonordligen duktig på att liksom kommunicera som passar det somåt och men <laughs> det är några gånger du fastnar med det där så liksom telefonbok nummerläran man ringer du. Lite så. Inte funder minera ditt hjälte då, det var hjälte då det tar den fejten och dör du. Ja. Sen gjort för dig själv sen och innan, men men eh äh, ändå känns det lite så seger suttar man på något. Ja men jag, sätt. jag är jag, men borde också. Alltså det det är ju jätte det är skönt att vi slipper den här plattformen och jag tror faktiskt att det var det sista vi såg av den där plattformen var igår. Den den är dödstund. Jag, jag jag har väldigt eh generaldirektören sa ju igår att nu är det eh alltså nu nu stänger vi den på obestämd tid och vi har ingen planer på. Vi vet inte när vi kan öppna den igen. Och då tror jag att det kommer att vara droppen för Lotta Jedholm och eftersom det brinner att få i ordning på riktig digitala nationella prov eh med betygsuitredning och annat så så kommer vi behöva göra på ett annat sätt. Så jag hoppas verkligen att det här var sista gången. Vi såg de här. Eh men det vet vi ju faktiskt inte än. Eh men samtidigt jag är jag ju förbannad för att eh det är klart att eh det har kostat jag jag läste någon siffra på 700 miljoner kronor eh för plattformen bara eh och om man räknar med årets kostnader så är vi upp i 850 miljoner kronor eh och sen är det då allting jag vet ju bara min skola vi har ju lagt enorma mängder tid på att utbilda eh gå den här plattformen titta på det köpa in eh hörlurar för det krävs till den för att kunna göra proven att vi har köpt vi har köpt in Chromebooks för att de är mycket lättanhetligare än de vanliga digitala hjälpmedlen som vi har i skolan och så vidare. Så att alltså ja och du det är en otroligt stor ekonomisk förlust för svensk skola och en ganska stor skandal så jag tycker egentligen att det borde varit liksom mer skandalsiffror och och jag undrar om inte hela den där avdelningen vart ska de ta vägen eh för förtroendet för skolverket är ju nu nere på minus jag vet inte 150 eller hur mm. eller hur jag det är verkligen så och och den där kassen kommer att bli miljardkassen så här vill men ser det lite som den svenska IT-historien så <laughs> ser det faktiskt ut så det och tänker att så här det är inte liksom första gången som på en samtida tid som vi har katastrofal miljard liksom förluster inom så här misslyckade plattformar som man köper in till vården till skolan alltså allt från där plattformen i Stockholm till den i miljon i österätt i regioner och så mm. Ett steg framåt, ett långsamt steg framåt för svensk förvaltning och misslyckad IT-köp är ju att här har man förvågat dra i bromsen innan det implementeras på bred, bred front. Man har gjort det lite i höstas men liksom den stora, stora lanseringen kommer här de kommande veckorna och att man då står på paus här och drar oss undan. Och en stor del är det det kan handla också om att man har haft en personuppgiftsincident som inte jag har känt till tidigare i alla fall. Där det har liksom läckt personuppgifter vi vet att det surfar då lite så det är ju klart att det det är så vi får, vi får komma tillbaka till det går när vi vet mer jag tror att om en vecka när vi spelar in nästa avsnitt så borde ni tänka mer hur hur smälta mer och hur lära oss mer om vad vad som händer framåt så jag tycker vi ta mer av det då Ja förutom att jag vill ringa in precis det du sa om lite snabbare om att liksom det här är en pusselbit som kommer in i en mycket större pusselbit som liksom är liksom jag kommer att säga givetvis då så här, Gnistan, ska jag leda det hela det reformpaketet som vi pratade om på ett par veckor tid och betyds ju till regeringen om liksom andra saker som ska hända mm. centrala nationella prov och digitala alltså, slutprov och så så ska vara prättet gärna för bara utan att man överbelasta lärare på men bara liksom administration och mm. så och och om inte den här plattformen fungerar tekniskt så faller allt det andra i nästa led mm. så så den stora skalan kanske inte är att de digitala nationella proven blir skjutna för för det sen kommer de på digitala. Alltså det är inte liksom Nej. Inte som alltid du är väl tomma på papper, det är inte liksom rimligt utan för det sen när de det kommer bli digitala produkter kommer det fungera bra. Det är vägen framåt som är viktigt hur vi gör mm. det. Och och om det blir skjutet ett år, två år, tre år innan det funkar vad innebär det för Alandera det får ett paket som som man sätter mycket prestige med sig med för förbättrade svenska skolor. Mm. Det anger så stor påverkan på hela organisationen så det blir spännande att se vad Alandera går och går vidare med. Mm eller så. Läroplanen kan förändras utan problem i liksom kanske men men om man inte kan bryr man på det sätt som man vill om man inte kan liksom eh göra hur vad man vill på det sätt som man vill. Det är spännande att se vad vad som händer sen så vi var fortfarande saker händer den kommande veckan men så att vi passar det ett tag yep. tills dess att vi vet mer. Och så går vi vidare med dra sitt eget tingspellyn innan den där bomben som kom då? Ja, och, och, och den där när vi satt och väntade När man, man hörde, började höra rykten Det kommer jag ju och i och för sig aldrig att glömma Fredagkvällen, igår Nej, det var spännande, man, det det var var spännande. Var just... jag, jag satt med några lärarvänner igår Som också som skrattade gott åt det Och var såhär, aha, släppa skiten fredag eftermiddag Hoppas att ingen märker Det har man gjort varje gång man har prov För att eleverna ska knaga över provresultat <laughs> tyckte Det tyckte man var roliga liknelser Att de det tog en ur väldigt... lärarnas bok bara, Nej, nu får vi provet fredag klockan 13 Eller klockan 15 <laughs> För det fot var Nadia på måndag, de kommer tillbaka då är det är värt att ta en diskussion. Alltså liknande som ni hade helgen bara så. Det sitter väl ur rätt för sig. Japp. Det är sådär de med liksom hela svenska samhället då. Och så denna vecka så samarbetar vi ju med UR eh och nyhetsprogrammet Nyhetskollskolan. Och eh, jag har börjat att försöka få in rutinen att titta på programmet eh, varje vecka varje fredag morgon. Eh och jag måste säga att jag känner ju att det har någonting. Istället för att jag pratar om nyheterna så kommer det här journalistik som förklarar det där svåra som inte ens jag begriper på något sätt på ett vettigt sätt. Precis och du blir mer en opartisk liksom person som får med och säg kommentera och förstår det tillsammans. Och det är något som jag har känt som en extra bonus som liksom du vet när det händer riktigt stora saker i omvärlden. Det har jag känt många gånger under de 15 åren jag har varit lärare att såhär, oj hur ska jag ta upp det här med mina elever? De kommer vilja prata om det. Vi, vi kan inte liksom ignorera det. Vi behöver liksom ta den här diskussionen mm. eller så. För att de har egna erfarenheter och de har egna bilder eller bara de har hört i nyheter, de har hört i media, de är oroliga, de vill veta vad kommer hända sen. Kommer det bli såhär? Jag har hört det, de riktiga om detta och detta. Och där här, har Lilla Aktuellt varit en jättejättebra tjänst och jag tror att det är skull skura hur det blir precis lika bra att liksom ge facit till liksom hur man pratar om svåra saker och då är det så bra stöd att ha kvalitativa nyheter som inte gjorde liksom för att maximera algoritmer eller sociala medier eller så utan som gör det för att liksom det ska vara lätt och bra för unga människor på högstadiet att förstå. Och det är allt. Det är allt jag. Förutom att det finns en till grej som är roligt om man har lite tävlingslustna elever så kan man också ha veckans weck veckans quiz och så kan man tävla i <laughs> vem var det som lyssnade bäst. Eh det där är eh det det det slår aldrig fel. Det är alltid roligt att vinna ett quiz. Eller hur? Ja, det, det verkligen. Ja. Du kan besöka UR och programmet Nyhetskolskola. Vill man veta mer går man in på urplay.se/ Ni är skolskola. Jag tänker ju att jag hade tänkt att jag ville prata om lektionen i vad det är att vara lärare och vad skola är som vi fick undersöndan i sambandas. Eh, vet du vad jag pratade om? Sön... Nej, kedde på. Nej, i söndags vet jag inte med lära någonting så. Jo, det det det säger. Nej, men inte väl min. Nej, men i söndags så skulle jag titta på Vasaloppet. Hade jag täppt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Absolut. Ja. Jag. Aha, ja. Ja. Och jag skulle titta, men så råkade jag liksom trycka på fel fel Vasalopp för då fick hamnade jag i ett Vasalopp där eh Gunde Swan skulle lära ut hur man alltså han skulle ha ett, han hade fem eh elever som skulle åka en stafett Vasa för eh och de hade aldrig stått på skidor innan de här fem personerna de hade också invandrarbakgrund och var första landa generationens invandrare jag tror jag att det var en del i det här eftersom svensk skidsport mm. brukar kallas för den minst eh, duktiga eh sporten på integration alltså det är ju otroligt svenskt att åka skidor och man åker inte skidor eh om man är liksom andra generationens invandrare eller första generationens invandrare i Sverige. Eh och det har man då försökt mm. ändra på. Eh så det här har varit en tv-serie och nu så skulle de då åka och det blev ju en 12 timmars kännning och jag såg varenda minut av denna sändning. Oh, <laughs> jag jag jag fastnade så hårt redan liksom i när de stod i målfollan. Eh och jag mm. och jag har funderat så på att jag jag jag har skrattat och jag har gråtit och jag har satt liksom vid den här eh för och jag jag, jag det har ju skrivits ganska mycket Vad om just den här sändningen? Det var 2,5 miljoner svenskar som loggade in och såg någon liten del av det här i söndags. Oi. Så att det var ju liksom Det måste ju vara något rekord eller? Ett gigantiskt rekord eh var det ju. Fantastiskt. Eh mer än dubbelt så många tittare än vad det har varit innan på såna här livesändningar då. Eh och men det jag fastnar för är ju att det blir en helt otrolig metafor över vad det innebär att vara lärare och elev och att egentligen så borde mm. vi har ju haft massa utredningar här nu vi har ju haft liksom massa eh vi har ju fått en betygssutredning och en läroplansutredning och man ska stärka lärarrollen och man och man försöker definiera lärarrollen men det är ju det här programmet det räcker att se det här programmet men man behöver liksom nästan se hela 12 timmar för att faktiskt mm. förstå om man undrar vad det är att vara lärare. Eh och jag är så eh otroligt fascinerad av detta. Låt mig berätta min metafor. Kan jag inte få göra det. Nu no. no, no, no. Ja, för vi har då Eh eh det här är ju då ett program egentligen som har sett man har ju liksom Gunde Svan har ju haft fyra avsnitt tror jag inom TV-serie innan detta där han då har tränat de här fem personerna att eh att åka skidor. Eh och då har vi en skolklass för det är liksom fem väldigt olika personer nog för att de har invandrarbakgrund och nog för att de inte har stått på skidor tidigare men det är ju fem enormt olika individer och vi har dem i varje klass. Eh den ena är ju då Filip Dickman som gör nu då, han blir mm. han blir nu då killen med ADHD. Han har ju så mycket ADHD <laughs> så att man som en impulskontroll som inte överhuvudtaget existerar. Han har pratat om sin ADHD så det är inte jag som diagnostiserar honom, vill jag säga. Eh men vi har ju alla haft den killen som inte har någon impulskontroll som liksom gör saken när när eh Gunde Svan säger så tar vi upp stavarna då har han redan åkt 100 meter och ramlat ner från en backe och ligger och undrar vad som hände. Så har de har vi ju. Eh sen har vi ju den på ytan stödige men på den på insidan mjuke eh sportkillen, idrottskillen, han som alltid vill vinna, han som alltid vill Mm. eh Isamir Badra. Eh han vill eh liksom mm. eh, ja du du vet ju du känner ju till eh han som liksom mm. blev först val på Gympan på 80-talet. Eh har vi. Oh, <laughs> eh, och sen har vi ju den duktiga flickan. Vi kan aldrig eh vara utan den duktiga flickan eh i Lingdapira. Hon är hon tränar ordentligt. Hon gör som Gunde säger och hon tar åt sig åt allt han säger och vill verkligen ha A på provet. Hon vill klara detta. Sen har mm. vi den redde eleven som inte tror att det här kommer att gå eh och tror inte att han kan eller alltså i det här fallet är det en han men det kan lika gärna vara en hon eh i junior lerin mm. han är liksom rädd och osäker och undrar lite var han har hamnat men vill väldigt gärna vara till lags. Eh och så mm. har vi klassens klang så klart. Som tror att man kan skämta mm. sig till ett bra resultat på provet. Eller i alla fall att klara provet. Om man drar ett skämt så klarar man sig alltid. I, i Kaylee som hon kallas. Jag mm. har faktiskt inte någon aning om vad hon heter i efternamn. Så de här fem ska lära sig åka. Och då börjar Gunde Svarn med. Vad gör man när man får en ny klass tror du? Man presenterar sig. <laughs> ja, man presenterar sig. Berättar vad man kan, eller hur? Mm, mm, och och det är ju en början av ett relationsbygge, eller hur? Nej, ja. Ja, men och det gör Gud undersvard. Han börjar naturligtvis med att laga gröt till sina dejter och tala om att för att vi ska klara det här så behöver vi veta gröt. Åh, <skratt> <skratt> oh, vänta, det är klippet. Varsågod, var det sitta Youtube klipp med honom när men pratade. Det är nog Expressens sport oh. och han blev få frågan vad är största fördomen om dig? Ja. Oh. Och han säger, ja men att jag äter gröt varje morgon. Ja men gör det då. Ja ah, det gör jag, och så garvar han det största garvet på jorden Det är 6 sekunder lång tid Jag ska ju kolla till det sen för det är såhär Fuck han äter gröt och kokain Den mannen, det är det enda han äter till frukost ah. Det är liksom Den energinivån och det känns som att stå ut med 12 timmar Med dem du just beskrev ah, jag Ja jag tror på det, gröt och kokain Är vad den mannen går på <laughs> eller hur och han han började då sin, och det här är ju första träningsdagen så det här är ju innan nu då där är innan 12 timmars känningen vi är liksom innan så då bygger mm. han relationer han tar reda på vad de kommer ifrån han pratar med dem han han sätter upp en mm. en en är liksom att han visar hur man ska göra och vad det innebär och han vi visar liksom hur han själv åker skidor och att han har vunnit VM guld så att han också bygger det här förtroendet hos dem. De blir ju jätteimponerade såklart av att han är en duktig skidåkare. Brukar inte mycket om ingen har en aning vem han är överhuvudtaget. Nej, de märker de... sig honom liksom. Nej nej nej precis utan de tror ju att det är han som leder på gångarna på fortet. Vilket är ju roligt. Mm. Eh så Och så det det börjar. Görande fortfarande? Ja. ja, det tror jag. Jag vet inte. Jag vet inte om det går mm. fortfarande. Jag har inte sätter på 100 år, men men det tror jag. Inte jag heller. Eh... <laughs> Nej, men sen då så börjar man ju då eh när man får en ny grupp så måste man ju liksom kolla läget. Man måste kolla nivån. Eller hör, man måste kolla ja. vad de vad ja, de kan. Eh, ja, ja. så här för att han ska kunna planera undervisningen måste han veta vad de kan. Så han sätter upp en en 50 meters bana och ber de och och, och och där ska de åka. Det är planmark. De ska åka 50 meter. Eh och det de klarar 25. Så du förstår ju nivån på fort dem har. De ska klara 9 mil, de klara 25 meter. Och det här börjar ju då på ett sätt så går det det här in i eh i laget sakta men säkert. De här fem börjar ju inse att det här är inte bara vanlig skoj TV eller liksom vanligt tvångarna på fortet där man kan klippa bort när de ramlar, utan det här blir ju liksom okej, okay, vi har klarat 25 meter av 50 och det det är så underbart när de kommer på det vi ska klara 90.000 meter och vi har klarat 25 men samtidigt då så bryt sagtar men säkert så bryter Gunder då ner ni behöver liksom kunna balans ni behöver kunna och så tränar de på en bit i taget och så får de känna att de bemästrar balansen de får känna att de klarar av att åka en kilometer de klarar av att stanna i backe eh säkta men säkert och liksom eh men samtidigt så görande ju jätteklart för dem att ni kommer inte att klara detta om inte ni anstränger er. För att han liksom hela tiden bygger på, bygger på och visar säkta men säkert låter han dig sjunka in i dem att det här är ingen liksom lek. Och de och det det det syns ju att de verkligen tar till sig och försöker efter sin förmåga. Eh eh och så så den planerar ju verkligen för att liksom då efter deras resultat så planerar han vad de ska göra. Och det vet du ju sen måste man ju också då skapa motivation eller hur? Mm. mm. Och då har han då, då är det är ju olika motivation för olika individer känner du igen det? Nej ja, nej ja, nej, ja. absolut, absolut. Eh och eh eh han lyckas liksom banka in hos några av dem så handlar det om att inte svika Gunde. De tycker om honom så mycket så de blir klara det för hans skull. Och det är ju bra motivation ah, ja, ja. för någon. Alltså jag och alla lärare har ju någon gång haft en elev som har misslyckats på ett prov och så kommer de och säger förlåt men jag hann inte plugga i lektionen Karin. Det har jag i alla fall haft 100 gånger. Mm. Man bara känner att du läser ju inte det här för min skull. Det gör du ju för din egen, men absolut. Det går bra. Eh, men också det här att man man man eh flera av dem känner ju att jag vill klara det här för att de har förstått att Vasaloppet är en grej och att man vill berätta det för, för barnbarnen och man känner att man man får bli en del av Sverige. Det finns liksom masser med saker i det här som skapar motivation. Mm. Sedan är otroligt mm. taggade när de står på mållinjen för att klara examinationen, men inte ens där har han lämnat saker åt slumpen, denna lärare, Gunde Svan, mm. utan han har ju det här är ju en gruppuppgift och det vet ju du Jakob när du har haft i grupper mm. att man måste ju anpassa uppgiften. Har du en gruppuppgift så ser du till att du inte har liksom alla man blandar ju gruppen så att de alla kan nå ett fullgodt resultat. Man väljer ju grupper efter vad man vill uppnå eller hur? Mm, mm, eh mm. och nu ska de joke, de ska göra en individuell prestation inom den här gruppen eh men han anpassar ju den prestationen efter var de faktiskt ligger, vad de kan för att mm. alla ändå ska få ett godkänt resultat. Känner vi igen det? Ja, i mig. Det gör vi. Mm. <laughs> och då är det ju så att det är inte är en slump att ADHD föråkar först och bränner allt sitt krut. Och varken inte vi har på sträcka 3 mm. för då har han redan sprungit någonstans. Ja, men då har vi först. Eh och han eh mm. och han bränner ju naturligtvis allt krut i första backen. Så han är sann helt slut eh och knappt står på benen efter längre tid. Eh och Gunde styr då med fast hand. Det är fasta regeln. Det är tydligt vad han ska göra. Det är liksom kommandorop mm. på på eh alltså militäriska rop. Du ska hålla dig här. Håll mm. till höger. Gör det. Gör det. Men när Filip växlar över till Samir så blir det mer poppiga, mm. peppiga idrottsgunde som tar över. Och eh Samir, mm. han har liksom fått innan att det är på dig där hänger. Du måste åka jättefort för du är bäst. Och åker inte du fort så kommer mm. ingen att klara detta. Det all, hela laget rasar om inte du är bäst passar ju. Sabir är alldeles utmärkt. För han vill vara bäst. Det ligger i hans person mm. och han åker och han åker och han det finns något klipp från det här när han åker i de här kända mm. Risbergsbackarna. De har du väl säkert sett. När folk mm. ramlar mm. i Risberg. Mm. Men Sabir han klarar det och ropar liksom över hela skogen. Risberg motherfucker, här kommer jag. Och Gundes jublar av lycka och de åker i de här vackarna. Eh och då har mm. vi ju liksom den trygga idrottskillen som då helt plötsligt sätter laget före jaget och vill detta framför allt för att Gunde ändå ska vara stolt över honom. Det är liksom något med verkligheten. Och sen ja. sen så händer det något spännande för att då blir Gunde mänsklig på något sätt. Eh Mm. För att Då är det ju dags för den duktiga flickan. Det är Linda Pira som ska åka och de börjar åka och Linda hon har lite ont i ryggen och hon mm. har haft liksom lite skador och de helt plötsligt blir det lugn och trevlig stämning och Linda tar ansvar för diskussionen och så där. Och så behöver kamerateamet mm. mitt i hennes eh äh, eh äh, sträcka byta kamera mm. för att kameran går sönder. Och då eh mm. för Linda åka i förväg för att hon ska hinna. Kamratteamet är ju duktigare på att åka skida än vad vad Linda mm. är. Mm. Och Gunnde måste äta något så han skickar iväg Linda. Och hon mm. åker själv och så ska Gunnde åka i kapp. Men på något sätt råkar Gunde och nu sätter jag citattecken för jag tror inte han mm. råkar. Jag tror han bara känner jag måste få vara ensam en stund så jag inte så att inte mitt tålamod tar slut och han har bedömt att Linda klarar det här. Hon är duktig, hon kommer att kunna mm. åka själv. För det gör mm. vi ju med de duktiga flickorna. Vi låter dem åka själva en liten stund inte för att det är rätt utan för att ja. Vi måste. Jag har inte andningshål. Så Linda får åka 40 minuter ensam. Alla andra har haft Gunde stående och ge tips hela vägen, men inte Linda. Hon och sen får vi då den här när kamerateamet ska leta efter Linda och Gunde han har redan åkt i mål och åkt till nästa. Nästa deltagare vid nästa stopp där Linda då får kämpa för sig själv tills kamerateamet kommer mm. i kapp eh mm. så så att eh, på något sätt så så har ju kunde han han gör bedömningen att henne kan jag lämna för att jag ska det här är min tolkning ska jag säga men jag tror att det är det. Mm. han måste få andas någonstans vi måste få dricka mm. kaffe och då lämnar vi den duktiga flickan det är ju så vi gör det är så skolan funkar eh sen blir det den rädda som ska åka och då skiftar kunde person igen och då blir han den här pappa pappan som som som som är så snäll och som inte har ett alltså han är så mjuk i sin framtoning om man själv den var den stränga pappan till eller stränga liksom till till Filip i början så blir han den här otroligt hjälpsamma till Eh vad heter det? Eh junior lerin som han heter då. Som är så rädd för alla backar mm. och han håller i honom. Han guider honom igenom backarna. Han håller honom och ser till att han klarar. Och junior blir så röd att han börjar gråta för att han blir så glad över att han. Här någon som kommer in i scenen för vad du skickar mig en länk. Ja. Jag ska kolla på det där. Så jag blir inte såg jag faktiskt. Eller hur? Och då är det ju så fint inte bara att Gund, att nu jag bruter ihop utan också att Gunderberg ja ja men nu måste vi fortsätta orka Mm. Och han stöttar mm. honom och hit och dit. Eh och det där, där skiftar han fokus igen för att skifta fokus ytterligare en gång när klassens clown när det gäller klassens clown som ska komma in och åka den sista biten, hon som knappt har, har stoppat pedaler innan, hon som knappt har rört sin kropp i fysisk aktivitet innan. Hon ska åka 3 km. Det är nästan på gränsen av hennes förmåga. Då när det eh, annonseras att hon står på ett ställe som inte Gunde har bestämt. Då ser man för första mm. gången i sändningen att Gunde blir irriterad. Han blir svart i synen rätt in i kameran och då undrar man liksom mm. så här och då tänker jag så här Johan nu tycker han att hon försöker smita undan, tänker jag. Mm. Men det är inte därför. Mm. Han har ju tänkt att Kylie ska börja åka 500 meter längre eh alltså längre för att hon ska få åka 500 meter utan backar så att de slipper börja med att ramla. Mm. För mycket riktigt så händer ju det. Han har alltså planerat det här. Han vet var han vill att hon ska börja åka. Men nu får hon mm. åka 500 meter längre eh, fram, vilket gör att de börjar med en nedförsbacke, vilket gör att det första hon gör är att hon ramlar och slår sig, vilket gör att hon blir ju rädd. Mm. Och det och då säger han så där det var ju därför du skulle börja 500 meter längre fram fast det är ju till teamet han säger det för det är de som har bestämt. Men sen får, men men hon mm. behöver inte hon har ingen tid att passa hela världen och så vidare. Mm. Eh och sen när går de med mål och och Gud är superstolt över sina adepter. Är eh, precis som man är när sina elever tar studenten eller när sina elever klarar någonting som är svårt så är man ju stolt över dem och man låter dem ta all ära och sen är man lite trött och så dricker man en öl med sina kollegor på kvällen. Eh, så. Eh, märk väl att det är som är skillnaden här och varför det här blir en succé och varför de här egentligen klarar det här så jättebra en av de viktigaste framgångsfaktorerna här det är inte bara Gundes briljanta pedagogik han han är ju utbildad tränaren har en jag gissar att han har en pedagogisk utbildning faktiskt eh men det är inte därför utan det är ju det svenska folkets engagemang och tro och hejarop Mm. Eh det finns forskning på att om man talar väl om svensk skola så presterar svensk skola bättre än om man talar dåligt om den. Det det alltså det är ju inte bara alla svensk skola, det är inte svensk skola, nej. Nej, alla precis. skolsystem, mm. alla skolsystem. Eh Och här gör de det. Jag tror inte att eh de här personerna hade känt sig så duktiga, hade vuxit så här mycket om inte svenska folket hade loggat in 250 2,5 miljoner gånger. Eh, det är den ena grejen. Den andra grejen är ju att hela teamet har samma fokus men det finns en massa människor som inte syns i själva lärandeprocessen gundber behöver inte mm. tänka på att eh att eleverna kommer dit med rätt grejer de har sina skidor de har rätt kläder på sig de har ätit innan de har eh de är laddade för det de ska göra han behöver inte tänka på hade vi behövt göra det här du och jag i våran skola så hade vi behövt filma skiten själva Och du förstår mig. Eh mm. eh om du förstår alltså i svensk skola så hade vi behövt filma det också och vi hade behövt då, och eh knutta liksom köpa skidorna och se till att de fanns och, mm. och allt i upp. Mm. Men här finns det. Och det är ju liksom någonstans det som är lärdomen av det här att vi blir vi, vi det här pratas om i varenda fikarum det här programmet men men man mm. men man kan också se det som en lärdom för svensk skola. Lotta Edholm behöver se det här. Lotta alltså man behöver liksom förstå att det är det här mm. vi gör varje dag och då behöver vi den här uppbackningen. För att vi är varje alltså nog för vi ska inte ta ifrån Gundersvan, han är brilliant och han gör ett jättebra jobb. Men att jag att jobba i skolan är att åka Vasaloppet med folk som inte har åkt Vasaloppet varje dag. Mm. <laughs> och det var därför jag så tog... Det är liksom så där. Det finns någonting med det till varje dag som gör att det blir mindre blir lite mindre spännande och mindre dramatiskt och mindre uppmärksammat och därför därför blir det inte en grej som folk firar på det sättet. Det är 2,5 miljoner människor som ser här, liksom matte på måndag morgon med 5A och 5B. Jag försöker med det. Men det det finns likheter i det. Får jag då göra två frågor bara påtära lite när ja. liksom idealporträttet där ja. börjar för dig kul att se saker från olika ja. håll då? Eh, det finns två saker som jag tycker är lite problematiska med, med det du berättar eller eventuellt där. Mm. Eh, så för du som är till för för du har sett att jag på sa, jag satt ju oss ett kanske en timme. Han är alltså 5 i lever, mm. tre kuddar och två säger. Den ena dumparen, hon får glöda sig själv och den andra ska köra sista sista sista biten för att det, det är liksom idiotsäkert typ. Ja. Du menar att vi hade lärt dig fullt bete sig på det sättet mellan killar och tjejer och eh, liksom kommit undan med det. <rätts> eh, nej. <rätts> det är det hade jag. Det jag ser inte att undan liksom det är så jag vet inte du drar de pilarna med liksom men det frågar sig inte med produktionen för individen man sätter dramatiska mönster och så men med när det är från skolan blir det jättejobb med att komma bort från liksom att här med de duktiga flickorna i sin chans neutralt citattecken den sortens elever som liksom kuddar för att så här liksom tajvet inte bråka eller ska vara med varandra för att det är inte okej att man gör och det är jätteviktigt att liksom det är 15 år tillbaka i läroplanerna att liksom alla elever har rätt att utmanas i sin fulla kapacitet och då får man inte liksom även om jag förstår att i realiteten fortfarande till händer så får man inte ta ficka nära liksom folk när när folk behöver stöttning och bara för det inte hon liksom är den som får ADHD-damp eller den som faller om kull eller den som liksom eh har ett så skärat egåtemor lite klara om att det har någon som springer bli och säger för du är bäst du är bäst du är bäst så vi har ju fortfarande rätt att få någon som coacher, eller? De kanske det är så att de skulle haft inne skälet att kalla som ju bisittade där framme så kan nog kunna köra 60 mar eller någonting eller med. <laughs> det är inte typ programmet i september där det hade gjort liksom Ja. Budskapet att alla elever kan lyckas, att alla människor kan lyckas. Det är den ena, den jag vill punktera igen så punkt punkt. Den här lägen. Det finns ju någonting i Sevinnball i det här och jag tror att en stor del av att många människor kollar på det och skriver som de gör dem och kollar på kommentarsfältet och så det är att liksom här är fem invandrare som tar sig an det svenska det som finns alltså är det väl och, och man kan inte med läsa liksom en del kommentarer där att folk som säger ja ah, det här borde STC att liksom kolla de här gör ju som man borde göra eller så och liksom vilka härliga människor det här är några som man säger det här är den bra sorten typ och man blir så här vad fan är det för fel på för det första mm, ja det hade hade det in, jag, jag tvinner det var två och en halv miljoner människor som har sett fem svenska skidåkare som är det så här torgis anne ramadan eller som det torgis an liksom en en sport som finns i arabvärlden men som inte finns i östra sunden du fattar vad jag menar Nej nej men vi har så, ju så, en liknande typ Nej men precis det finns ju en lik... eller, liksom det är liksom kameljockeyridning det fan vi gör liksom jag ingen har ni borde förstå att det är sport som finns i andra delar av världen som inte finns här. Men det har aldrig någonsin varit någonting som jag har varit så här kollade vilken publikfest och kollat på det här. Och det är mm. någonting i mindsetet jag ser inte att jag sen inte fick vi starta över vår arv och liksom den andra delen av svensk kultur som vi fortfarande står till med jag gör själv räkningen och vi blir glad att andra människor testade det. Det är inte så jävla skumt egentligen men man måste fundera på liksom integrationa assimilering vilka kulturer vad det är som finns alltså behöver man liksom göra ett vaser då för att bli accepterad som svensk? Är det det som är liksom eldprovet någonstans som jag säger? Ja, men tar du inte 90.000 meter då Då har du inte rätt till folk, då har du inte rätt till bidrag, då har du inte rätt till liksom att få ha din egen entitet på något sätt. Men jag tänker att en del i det som faktiskt blir en diskussion är ju att det här är ju en klassfråga. Vi, det, man behöver inte vara, ha invandrarbrockgrund för att aldrig ha stått på ett par skidor i Sverige idag. Vi har Nej. ju liksom stora, stora Nej. företag som har, som har liksom eh som har eh, lagt beslag på eh de stora skidortenna i Sverige vilket gör att man liksom inte kan Och ja, då kostar en vecka i fjällen idag det är liksom runt 20 ja, ja. 40, 40 50 000. Ja. Och det kostar ju otroligt är, mycket pengar. Så att så att snarare är det väl egentligen så tycker jag det är synd att man gör det till en eh, alltså en alltså att det handlar om, om eh, olika kulturer även om de faktiskt lyfte det här med med sportlovet som vi har i svensk skola och att då de mm. etniska svenskar har åkt på fjällenresor men jag jag tänker att det snarare egentligen inte är de etniska svenskarna som åker på sportlov utan det är medelklassen som åker på sportlov eh och och att man likad när det kunnat göra det helt utan eh, invandrarperspektivet om du förstår vad jag menar för att för att eh, det det är ju eh vi har ju lika mycket alltså min man som är uppvuxen i Hammarkullen som är han är etniskt svensk han har ju aldrig mm. åkt på någon skidsemester med sin familj det fanns inte på kartan eh medans jag har åkt skidor sen jag var 2 år eh varje år alltså så här det det gjorde vi i min familj och där är och det är ju två helt jättestora skillnader vilket har ju gjort att eh, alltså vi åker ju skidor jag och mina barn men men det är ju en Eh det är ju ett klass ett klassprivilegium, väldigt väldigt tydligt sådant ja. dessutom. Men jag tror ändå att det är så där för de invandrar i medelklassen så och inte Nej, det gör de inte. Så det <laughs> Så det finns inte för mig för att det, det... Inte för att det inte är inte liksom en grej att man ska generalisera. Ja. Men i alla fall jag tycker det är kul, jag tycker jag blir gladare över att kunde få positiva möjligheter för att han är en positiv person. Han är bra förde, men han behöver man kan lära sig av ingen människa är liksom perfekt och man skulle ju tänka att det här är en produktion, det är inte han som person som inte på det här Utan det är hela produktionen man behöver fundera samtidigt. Men, men jag, jag tänkte ändå på det när jag såg det och läste om det. För jag läste också om att hon hade blivit upp och så. Och, och nu när jag berättar också. Så blir jag ändå så här. Fan, är det helt rätt? Ja, men men, jag... men eh, det, det är ändå intressant. Jag gillar den liknande som du gör till skola och lärd och så. Det finns något i det. Ja men jag tycker ändå att det blir tydligt när vi håller på med alla de här utredningarna. Och alla de här planerna. Vad är skola? Det finns väldigt mycket kunskap i svensk skola. Ja och att det faktiskt egentligen handlar om vad är det en lärare gör? Jo vi lär våra ungdomar. Alltså att det det är liksom liknelsen finns ändå där. Det är ett basalopp. Det är 90.000 eh vad var 90.000 meter blir det ju inte 90.000 mil, men 90.000 meter som vi liksom ska guida igenom våra våra ungdomar och och det är inte så konstigt om vi tappar bort oss och att det blir saker som inte riktigt att det dalla får exakt det de ska ha även om de har rätt till det och då behöver vi kanske titta mm. på hur våran, alltså om målet är att alla ska få liksom lika, lika likvärdiga förutsättningar för att åka ett vasalopp om det är målet eller klara mm. svensk skola, då behöver vi göra andra prioriteringar jag tänker att det är väl det man kan lära sig om man gör den här metaforen, någonstans Jag tror det jag får en, en parallell koppling i mitt huvud nu, jag lyssnade i veckan på podcast så jag inte brukar jag lyssna på Eh nämden eh Frittie Frittsons podcast antar du vill att veta. Då blir det snurrbrundebland. Eh Frittie Frittson han som han som vann på spåret. Ja precis, precis. Eh, jag har inte lyssnat på hans podcast men jag vet att han vann på Nej. spåret. Han är en podcast som heter Att eh, du vill att veta som eh eh det minns på säsong 500a någonting någonting. Jag har hört några gånger, få gånger. Ja. Mm. Eh just nu gör han ett specialavsnitt i finansierade av Riksbanken. Mm. -hmm. Det är så års bok som har temat misslyckanden. <laughs> det de vill lära sig om, så att vad är liksom eh vad vad, vad är historien bakom misslyckanden. Jag tänker det, det är inte bara framgång att lära sig utan man kan lära sig att saker kan gå fel också. Ja. Uh -huh. Och på det temat så har de intervjuat en forskare som är expert inte på skolan men på liksom typ just i skolans styrning typ så pratar han om målstyrningen i skolan och så är det det här avsnittet som handlar om liksom det då. Att de, och målet var så att skolan skulle höja sina resultat och så har det gått decennier sedan inför den det måste ju det skulle nog inte titta funkelt värd på bli ett sejt. Eh jag tycker nog är liksom att eh det, det apropå det vi pratar om alltså vad är målet och vad är det som gör liksom att det inte blir så? Ja, vi måste gå tillbaka till intervjutristna på liksom om vi vetenskapligt perspektiv samma frågor. Mm. Jag kommer inte gå in på massa detaljer om det men det det kan vara värt att så här efter skriv ner det i marginalen och sen efteråt kan man kan väl lyssna svär på det här några timmar här. Vi kan man sappa över och lyssna på det. Jag väntar det kommer bli det. Avsnitt 516 kanske något sånt där give a cue. Eh, det tycker jag att man ja. kan göra. Eh, men det var det om grundersvarn. Det var ändå eh 12 timmar väl disponerad tid tyckte jag. Det blev inga uppsatser rättare. Jag var oerhört nöjd med mig själv när jag hade sett alla 12 timmarna. Eh, min familj trodde jag inte var klok i huvudet. Eh, men det det är en annan diskussion. <laughs> Eh, Karin, jag ska ta med dig på en historia Ja Tänk dig oktober 2014 I liksom skolemässornas eh, Fortfarande liksom guldålder När folk liksom åkte av hela landet För att gå på skolemässa Ja När det fanns en mässa som idag är död och begraven Sen länge, nämligen skolforum Som hörs varje år I Stockholm på Älvsjömässan tror du Ja Eh jag tror att det är övergången. Jag, jag, jag vet inte hur vart det på 10 år eller nästan i alla fall. Nej, men jag har varit eh, där. Nu ja, har det varit där också. <laughs> eh åkte upp en söndag förbo på hotell. Skulle gå dit på måndagen eh, i inbjuden dels för att tala men också för att eh vara med på en prisutdelning. Eh det här var året när jag var nominerad till guldäpplet så det det är ju i finalen mm. De ju dessutom, det. De har ju sänkt det ju dom det så att alla tre finalister blir pristagare. Eller liksom de minns också att vi har en pristagare, vi har tre pristagare. För det är en som är huvud och de andra är så. Men i alla fall, vi har tre stycken finalister. Det var jag, det var Karin Nygårds och Ulrika Jonsson. Hon är en specialärare från Dalarland. Mm. Eh, superintressanta kollegor, bra människor. Alla har gjort sina grejer. Eh, åker upp dit. Eh, alla människor vet att Karin Nygårds kommer att vinna det här priset. Gullöppet. Det är liksom... Hon är, hon är den här tjejen som stakar sig fram och vinner... Eh, Eh uh, 50, det 50e VM guld då är lika bra som Gundersen, det är så så bra. En klass för sig själv. Eh Gudet skulle på se han tänker så här, det är ändå bra. Inte så kul nervös för jag vet jag kommer att vinna det här, men det är ändå bra pengar och bra pris, bra ära. Det är liksom topp 3 av hur många lärare som helst när jag kommer till skolans digitalisering. Det är fan prestige. Då var jag ungefär typ 20, 60, någonting så det var så här, men fan bra. Tidigt i karriären, det är fint. Jag har inte varit en människa som bor någon gång i mitt liv och britt mig om karriär, <laughs> men ändå. Det var en sån grej att ha stått över. Ja. Kliver upp en äldre man, en dignitär, som ska dela ut det här priset. Okej. Okay. Skillnaden av årets guldäpplet 2014 är... Jakob Müllström och får börja klappdera. Jag en en person som jag känner där som idag är min rektor men som då man primärt bara kände som livestreamer för att alla mina 150 elever och kollegor skulle kunna se hemma. Det var innan liksom det blev förbättrat med mobilräsning men de satte upp en tjänst den grejen. Man fick på internet och det var liksom överallt och så. Och jag märker att så här han går fram till mig och jag bara tar hand och jag blir så här och, vad för händer? Eh och det som folk börjar synas runt omkring och jag märker att någon annan dignitet här bara så här viskar med någon annan och så. Och så går det kanske 30 sekunder innan någon annan kommer fram till mikrofonen från någon. Ursäkta jag blir sen så går det skit det blir fel. Eh vindar den här Kalle Nygård. <här> så. Eh det är 30 sekunder så finns på internet eh det är liksom min karriär startas ögonblick. <här> så. <skratt> Precis, vi är fortfarande Jag och Karin är goda vänner innan dess Vi är goda vänner efteråt Det händer då och då när det händer i andra sammanhang På typ Idå och Almis universum Att antingen hon eller jag smsar till varandra Ha ha ha, nu händer det igen <skratt> <skratt> Du är på den nivån av liksom eh, så. Det är Fin historia, bra historia Dramatik kan ja. du tänka dig i rummet eh, Och sen ser du på kvällen När det är prisutdelning på Eh jag eh, skulle till kontoret i Gamla stan och eh, hon poeter de bodde i Jönsson där och liksom så här diktare till våran ära det är fint som fan. Ja. Det är ju bra liksom en hel dag jag får läsdag för läsningar och liksom jag tror helt ärligt efter det här förrässen att det var då de gjorde om så att det ser ut att de har en vinnare <laughs> och två finalister så var de tre stycken vinnare. Eh i alla fall Eh där händer. Jag stod på den här scenen. Eh man skulle kunna säga föremjukad, man skulle kunna säga fan sjukt dig ändå topp 3. Du det kommer bra pengar. Det kommer liksom jag har ett guldäpplen fysiskt guldäpple från det. Eh det är ingenting originellt över. Det finns folk som har det värre i livet och det har köpt jag 1000 Det eh, är så. En drygt timme senare eh jag haft min föreläsning. Folk är liksom så här, dunna ner dig, det liksom blir för att vinna lunch och så. Sitter jag i ett sånt konferensrum som är också någon sorts holding room nere så vi är där på nästa grej är genererad av den här liksom grejen och inkommer den här dignitären som har liksom gjort hela det här misstaget då. Eh och han nu gör vi sitter själva i det här rummet i kanske 5 minuter. Och jag tänker så här, jag ska inte se någonting först. Jag ska se vart det här bör vägen. Så han sätter sig i det fempauset också i liksom konferensrumsbord kanske 10 platser så. Eh och det är ställt som fan. Och då ser jag att han om så här eh ja Jag synd med så här. Och så börjar han se någonting om att han vill bjömme jättegärna bara sesta upp till du börjar inte. Eh men det finns på internet för det finns filmat på internet i efterhand. Men jag vet den enda personen som har filmat det här, och jag kan be henne att ta ner dem du vill. Det är nog bäst då. <laughs> så eh jag... två tre år senare han lämnar han sitt uppdrag, seglar in i liksom eh den grå silver vad heter det silverfox är liksom parons ålder någonstans så här han försvinner iväg i i i in i liksom nästa kapitel av livet någonstans eh och så henne hör inte någonting mer från för en för några år sen när samma dignitet har fått ett startit uppdrag nämligen att utreda Tid för undervisningsuppdraget Åtgärder för god undervisning Och läraryrkarnas attraktivitet Nämligen samma man som nu har lämnat över Utredningen om hur vi ska få bättre läraryrka Samma man som eh, Står för Min karriär Jag ska inte säga mitt största misslyckande För fan vet jag att jag misslyckas ofta I mitt eget klassrum på en daglig basis <laughs> Men min mest publika misslyckande Om vi säger sådant både jag som tidigare ordförande för lärare riksbund nummera statlig utredare kaffeskvåd för honom. Eh det men det gör att jag har gått in i alla nyheter som jag läst om om eh den utredningen något partisk kan man säga. Eh jag ska inte säga att det är en pissig utredning för det behöver det inte vara eh men men det här är en massa mer läst men jag har lärt mig varit så här hm vad händer egentligen här? Eh mm. mm. så. Så jag har läst igenom hur utredningen går, intervjuat kykel på vi lärare, de intervjuat lärare Eh om vad de tycker om det här träningen. Ett proctstycke från en parorcalärare, en gymnasielärare i Singtuna, citatet "Det är fantastiskt." En speciallärare i Kalsta, "Förslaget är bra." Eh, en grundskollärare i Kungsbacka, "Jag blir riktigt glad och det tändes hopp om förändring och förbättring för alla Sveriges lärare." En förskollärare i Jönköping, "Jag tycker först och främst att det är väldigt bra." En fritidslärare i Åre, "Jättebra introduktionsveckan." En grundskollärare i Kungsbacka, "Väldigt välkommet." Jag gissnar skulle är Arbik kan äntligen uttala sig kan en fritidslärare i Linköping. Jag tycker det är ett bra förslag. Äntligen kan man få en likvärdighet. Eh, i se genomgående positiva kommentarer. Eh och då kommer jag att ah, greppa <laughs> vad är det de inte ser? Varför är det de inte ser i det här? Du vet det finns ett uttryck att stjäla godis från barn. Ja. Det är som att stjäla godis från barn, ja, eller hur? Ja. ja. Det är det tycker som man ser. Vet att det finns också ett svar på en förklaring på hur man gör det. Det liksom finns en fortsättning på den berättelsen. Mhm. Mm det det talet sett kommer från en berättelse som handlar om liksom hur och inte kulturerna men, men som är liksom så här hur man gör när man själv godis från barn. Mhm, mm mhm. Och då är det inte liksom som att det är ett lätt byte för att det är liksom barn är lätt att lura. Utan för att barn liksom håller sig godis jätte jätte jätte skärt. Ja, men för får få någon person här ge upp någonting som de verkligen verkligen gillar. Mm. Eh, så att det är liksom det är som egentligen det liknelse. Mm. mm. Eh, eller liksom bilden i det. Och att lösningen på det är att ge dem någonting som de tror är bättre. Här, hey, du får den här grejen av mig. Och var schysst och så ger, ger du den här till mig. Då är det bra. Fint. Är du med? Ja, ja. Eh ett ett, ett historiskt exempel från inte så långt tillbaka eh uh, jobbskattavdraget. Ja. Eh men se gott var. Vi får 1000 spänn mer i promptboken varje månad. Det ska bara sänka med skatten över vi kommer att sänka 1000 spänn för vanliga människor. Och så finns det miljonärer som tjänar hur många miljoner på samma avdrag. Men alla människor i Sverige tycker fan vilken bröd det för att jag får ju 1000 spänn mer. Mm. Det är som en självgodis från barn. Ja. Yeah. Men genom folk säger, "Kolla hur får det här av mig." Och så visar man inte var man tar det borta. Det är eller Det är liksom en del av liksom hela den paradoxen i gro. Det var så det gick till när Socialdemokraterna fick Miljöpartiet att gå med på att säga Ja men okej då EU, vi kan gå med i EU, det är ingen dum idé Man säger såhär, vi går med på de här, vi blir en miljöparti med er Vi går med på de här miljöförändringarna Sverige ska ta en miljöledande roll i EU Det är det som är <skratt> meningen med att vi går med då Och då säger man, ja men ha, ja, det låter jättebra att vi går med i det 20-30 år senare känns det som att Sverige är liksom EUs miljökampare i brand och en bra dag. Men men det är inte någonting bra gjort på det här riktigt så. Det är liksom hur man lurar folk. Jag går med på saker som de egentligen inte riktigt är så. Mm. Och så här med saker med liksom om man tänker, ja men vi möts för exempel, det är så det hänger ihop. Och det jag anar att det vi ser här är lärare, kårens ungdomskattadrag. Jag tror att det är jättebra att man reglerar, att man får ordning på saker, man får styra upp saker och så kommit ändå för att vår historia av liksom korporativa tal visar att vi har inte varit jätteframgångsrika i ett förhandla läges villkor läges läge på det uppenbarar. Men läres villkor har liksom inte blivit och bygger bättre över hela landet. Eller hur? Och det är det du ser är, så här vi behöver bättre förutsättningar för att kunna göra bra jobb. Absolut är det så. Jag välkomnar alla försök som kan liksom leda fram till det. Jag tror att städligglering är det minst flexibla sättet att göra det på, men det kan också vara det mest tvingande på det sättet att liksom du kommer att göra det kommer till sin arbetsgivare göra. Mm. Eh, så. Men jag tror inte att det är hela bilden vi ser. Jag tror att det måste finnas någonting annat om man har fått i uppdrag att reglera det på det här sättet som egentligen gör skolan mycket mycket mycket tydligare utan att liksom det objektivt ses syns för föräldrar att den här barnskolan blir bättre. Om man säger nu ska vi ha nya betyg, vi ska ha nya läroplaner, vi ska ha nya nedskandellarprov. Allt det är såhär, kolla föräldrar vi gör i dina skol, barn skola bättre. Nu ska lärarna få mindre undervisningstid. Inte självklart att en vanlig väljare som inte är lärare eller gift med lärare eller barn till en lärare eller känner en lärare tycker att det är en rimlig lösning liksom så. Tvärtom, många människor har fortfarande en bild av att lära är ganska klent yrke där man liksom är ledig hela somrarna och fortfarande går runt och liksom Inte ens jobba 40 timmars veckor Och liksom gnäller av grejer Fast att de inte skulle klara ett riktigt jobb mm. Det är fortfarande bild som många har av vårt yrke Även om vi inte tycker att det är sant För vi åker Vasanoppet <laughs> Ja men typ så Det är du med? Den någonstans tror jag att det finns Det måste finnas någon annan sida i det Jag kan inte se att den här regeringen skulle vara såhär Åh oh, jag vet, vi ska göra den här grejen Som har gjort hela yrket bättre Inte med de ministerna vi har nu, inte med den här regeringen vi har nu Inte i det ekonomiska läget där vi inte har Tid att liksom ge bort grejer gratis Nej det finns någonting i det har som jag vet inte om det är så här för för lärare att gå med på det där avsnittet för den nya betygsförändringar digitala nationella prova liksom att synka upp att det tillsammans så säger. Här kollade vi ni får den här grejen, går ner med på allt det här. Jag vet inte om det är det som är grejen. <går> eller vad det var det i planen. Men men jag vill se andra sidan av myntet, är det med? Ut ja. när det blir för konspiratoriskt. Gör under det där vad gör ni bakom eh vem mer som det ligger bakom mer och vad är det de egentligen vill ha? Eh uh, och den förfrågan för är kan för nu mycket bättre på politik än vad vi gör på andra sidan av det här myntet. <laughs> Nej men i <laughs> alltså för det första är det ju en utredning som inte har krav på sig att finansiera sina förslag. Om jag har förstått det hela rätt så behöver de inte finansiera sina förslag. Och om jag tror att jag har sett på Jansson säga någonstans att alltså det är inte mitt jobb att finansiera det här utan det här är mitt förslag utifrån vad är det vi vad är det lärarna behöver och det är det kan mm. vi med idiot som helst säga vad är det lärarna behöver. Eh men men är det ett förslag som inte som ska rymmas och det som jag sett är så ska det rymmas i ny, nuvarande skolpeng och då kan man ju se på det på olika sätt. Jag sa eh Edvard Jensinger gick ut eh som är en en en rektor och skolmänniska på likaset som var ganska mm. han var också positiv utifrån att den reglerade han menade på då att den reglerade arbetstiden så som så som på, enligt Bjarnsons förslag då eh eh, mm. eh skiljer sig inte så mycket från så som det faktiskt ser ut i de kommuner han har jobbat på men men skillnaden kommer att bli markant i de eh i de eh friskolor som som genererar väldigt mycket vinst. Jag vet ju att vi har friskolor som har tjänster där man undervisar tre, fyra kurser mer än vad jag gör till exempel i en heltidstjänst. Eh och det är klart mm. att det tre, fyra kurser, det är ju liksom eh ganska många fler elever och ganska många fler betyg och så vidare. Så att att att mm. och liksom eh Jensinger menar ju då på att att andra sidan av myntet är ju då att det här är ett sätt att komma åt vinsten i skolan. Eh mm. men å andra sidan så så och då då skulle liksom Lotta Hedhoms vinst i det här vara att hon behöver inte säga vi lägger ner märkningsskolan utan hon gör det helt oattraktivt att ha en märkningskola så att de ska själv dö istället eh äh, lite. Eh äh, för då skulle mm. inte hon tillova sina kompisar. Eh äh, och så skulle det ju kunna vara. Men å andra sidan så såg jag Markus Larsson eh äh, som är från tankesmedien Balans som la in någonting om att äh, ja, fast de, de de tänk det finns tankar på att ta det här från eh äh, alltså de här lika alltså statsbidraget som handlar om utjämningsbidraget mellan olika skolor som ligger alltså om en skola ligger igen mm. i en förort med med då eh mer komplexa elevgrupper eh på grund utav socioekonomisk mm. bakgrund eh att att pe de pengarna ska användas till den reglerade arbetstiden och eh, minskad eh alltså att lärare inte ska städa att lärare inte ska eh, vad det nu är eh ta närvaro det undrar jag fortfarande vem ska göra det då om inte jag tar närvaron administratör närvaro det är inte en sån sak administratörer var det ju att de liksom följer upp sen nu när du passerar 20 har då kom vi in på ett I... möte eller liksom okay. följer upp sen -ja. varför var du inte här eller liksom vad är som hände. A ja ja okej. Okay, det är sån grej. Ja ja, nej nej. Ja men och och så men men men samtidigt då så finns det ju ett mentorskapdrag och då kan man ju bara kalla ja ah, jag vet inte. Alltså för mig så så jag jag tänker att finansieringsfrågan här är ju viktig eh och att man någonstans har en plan och och det beror ju här är bror det beror ju helt på vad, vad är målet? Och ett mål är ju att låta Hedon veta att hon måste göra någonting åt marknadsskolan, men att säga att marknadsskolan ska bort det kan det vore ett politiskt självmord så hon har ju man sett att försöka säga det fast inte säga det högt <laughs> så det är det du tror jag kan vara grejen att vi i vi försöka att vi behålla marknadsskolan det är det som är ramarna sidorna av Ja. Och, ja, men det är rimligt. Mm. Det är rimligt för hon tjänar pengar. En miljardär känner miljardär miljarder på att få behålla systemet och hur gör man så lärarkåren i alla fall ser ut att vara negativt till friskolor? Mm ge dem lite bättre record. Jag och att ge dem då reglera arbetstiden så får de lite mindre vinst eh, än vad de fick innan. Eh men men då kommer de ju hitta andra kryphål. Om det inte finns kryphål. Jo, jo, det finns andra kryphål såklart. Men då kommer man kunna säga att vi gjorde i alla fall det här och det är ju likadant med Henrikssons eh Henrikssons utredning att att eh eh det här med betygsutredningen att att de digitala eller att de nationella proven eller slutproven då ska ha en avgörande betydelse. Det är ju också ett sätt att att på något sätt reglera glädje betyg och reglera marknadsskolan och skapa förtroende för den marknadsskola som vi faktiskt har eh samtidigt som det finns ju problem naturligtvis som vi redan har pratat om att eh, göra prov Alltså att det ett enda prov ska avgöra hela ens framtid. Det det jag vet inte om vi vill ha ett sånt samhälle. Så <laughs> kuj inte när de proven ska göras, när dykt och annat skulle vara på plattformen. Oavsett när den är lagad så kommer det fortfarande inte vara nåt du vill. Nej, nej. du vill väl vi inte. Nej nej nej. Eh uh, så... Och där någonstans knöt vi upp den säcken ganska snyggt tror jag faktiskt. Jaha. Det var ju då väntat, men den kom tillbaka till det vi startade. Jaha är det ingen i Håbnetvid vid ja. Mörknadsskolan ska vi rädda den eller inte det är liksom ja shit Det det är väl spännande om Gundet överny friskor och, och se vad man kan göra av den. <laughs> ja men jag tror att Gundet skulle bli en fantastisk lärare. Jag tror jag vet ju att han har jobbat och lärt eh, i landslaget och drivit såna saker så att han har någon ja, form det... av idrottspedagogik i sig såklart. Eh men han eh han är ju ett lärarämne helt klart. Eh så är det. Eh vad ska du göra idag? Spännande, spännande. Vad ska jag göra idag? Jag ska klippa denna podcast. Ja. Sen ska jag träffa några vänner. Eh och sen tror jag faktiskt att det blir igen inte mitt förslag som liksom jag glider med eh att det blir att se finalen på Melodifestivalen. Ja. Det vill jag menar. Då får du Vad ska du göra? Ja men jag ska också se eh eh med med melodifestivalen och vara lite stolt för jag är ju ändå jag har ju ändå varit eh, lärare till Kristina som ledare och hon gör det så bra. Så jag är lite rörd varje vecka. Jag har inte sett Melodifestivalen för första gången på. Hur många år smäller eh hela. Du sitter och grutter så för hon är på programledaren. Ja, jag kommer på jävledaren. <laughs> jag är lite stolt och känner att jag kände henne en gång när hon var liten. Eh så eh Det är kul det nu. Ja, det är väldigt kul. Hon är din Gundestory så att säga. <laughs> <laughs> ja, så är det, så är det. Jag är väl lite. Eh hon var en rolig. Ja, vi rundar av här. Gör vi gör vi. Det var kul här så här. Ja, det tack. Ja, det är bra. Hej då.